Motiu per a saludar de passada els que només ens poden escoltar el dissabte. Ara, com ja sabeu, podeu escoltar o baixar-vos els programes que vulgueu d'altres setmanes. Estan tots penjats a la web que hem dit abans, www.rtv-fm.com Doncs, ara, per començar el matí d'avui, escoltem, per ser aquest títol, la pleg de Sant Ferriol de Rosent Palmada.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 acabem de sentir la sardana misteriosa. És una sardana d'en Carles Rovira. I com a pistes diran que a Polinyà, a part de les naus industrials que hi ha, es veu que també fan un plet. Si voleu participar, ens heu de donar el nom exacte d'aquesta sardana. El telèfon 93 345 6454. També ens podeu demanar una sardana per un proper programa. Això sí, ens ho de dir qui no voleu. Bé, i després de les pistes tan difícils tot seguit escoltem la sardana que es titula La pleg de Vilafranca de Siegfried Galbany, a veure un segon que sembla que hi ha una trucada que tenim una trucada. Hola? Hola? Hola? Sí? Hola, bon dia. Hola, què tal? Bon dia. Bé. <ríe> És que uh, hem sentit la trucada quan ja estàvem començant l'altre. Què tal? Ja ho he sentit bé. Bé? bé, bé. Sí, esperant dissabte. Home, dissabte què passa? I... Què passa I... dissabte? dissabte? Què passa? Doncs que anem a Montserrat, no? Ah, sí? O, no ho sabies? explica explica-ho una mica. Va, <laughs> aprofita -ho. Bé, em sembla que ja vaig dir l'última vegada que vaig doncs que anem a Montserrat a inaugurar el clau del foment sardanista i bueno hem... s'ha omplert, no? omplert un autocarro estant gran i bé doncs anem a ballar sardanes a escoltar la missa l'escolania i després doncs dinar i anar Carai. a inaugurar el el clau, això és el que això és l'important, eh? això és el això, definitiu això és el que tinc entès els 15 anys i serà penso bé. que és important que hagueu pogut fer doncs això que, que figurem allà el, Tens raó, molt allà amb el Pep Ventura molt bé, molt bé, t'agraïm aquesta informació perquè és certa i estem mm -hmm. molt d'acord amb tot el que has dit sí, sí. i després dimuenge doncs, l'aplec de les Roquetes bé, per acabar de rematar també, que no? és d'un dels aplecs Bé, bueno, per mi el més important de, de l'escoma... Bé, bueno, ho és, no? per segur, mi, segur. de, de sí. Barcelona. Sí. O sigui que, bé, bueno, sí, tindrem un cap de setmana sardanista al màxim. Carai, Déu-n'hi-do. Bon I ara bé. ve sardana misteriosa si no arriba a ser pel... Pel pistero. Pel oh, <laughs> Ni deia, eh? No. Ni deia, però que és la pleca de Forinyà. Molt bé, l'has encertat eh? Però ni deia, eh? O sigui, que sí, gràcies sí. a tu, Eduard I Adu després, Vigues. ja que anem a Montserrat Si sí. podríeu posar, és la Moraneta ah, Mira, ara quan que havíem anunciat que la següent és la plec de Vilafranca la, la uh -huh. tocarem i l'escoltarem I si de cas, Veu? tot seguit la buscarem Aviam si la trobem en directe i la posaríem i si no l'hauríem de deixar per un altre dia però en principi la buscarem eh? doncs molt bé moltes gràcies per doncs trucar a vosaltres i a veure si la gent s'anima a trucar això, això. que se sent molt bé eh? ara la se millora. sent mal sí, sí, sí. ens estan perfecte. arribant a molts llocs i ens ho diuen sí. Sí, sí, perfecte, vull dir com es pot sentir Catalunya Ràdio o uh -huh. rac o en fi, el que vulguis inclús jo tinc una ràdio a la cuina sí. i llavors no ho sento amb nitidesa sí. però també se sent aquesta ràdio a la cuina teva pot ser que viatgi a Montserrat també? no, no sé, pot ser. Pot ser, oi, sí? pot, pot ser pot ser que també tingui pot ser, ganes d'anar-hi eh? gairebé segur, no? Sí, jo diria que sí <ríe> eh, <ríe> Molt bé. Bueno, doncs vosaltres ho sabeu més sí, sí, sí. que jo <ríe> Vinga. moltes gràcies bé, bon adeu doncs tal com hem dit abans, i tornem a començar amb la pleg de Pila Franca, de Siegfried Galvany. del compositor Siegfried Galvany hem pogut esgotar la sardana La plec de Vilafranca i ara atenent la demanda de la persona que ens ha trucat abans que és la Montserrat Riera ens ha demanat per haver encertat la plec de Polinyà la sardana misteriosa ens ha demanat És la Moraneta que és de l'Antoni Carceller i l'escoltarem per el Ramon Calduc per ella va endavant Estem del seu camí, la l'afany dels seus amors, de l'escolania la veu al seu d'escoltar i el so de l'oració ressona per tot un serrat. Tota la muntanya Tota donant-se Des mans Cerdanes De l'amor D'un poble De cristians Sona La de Nora, No sé Què tenen en els seus cants Padlleu Senyor Oh, my A mans, serpana de l'amor, d'un poble de cristians, sona la tenora, no sé què tenen en els seus cas. Hem acabat d'escoltar, és la Moraneta, de l'Antoni Carceller, i cantada per Ramon Calduc. És una sardana està dedicada a la Montserrat Riera. I ara, tot seguit, escoltem l'Aplec d'Eurat, d'Albert Carbonell. Hem pogut escoltar la sardana a plec d'aurat, que és del mestre Albert Carbonell. Continuem amb el programa La sardana del foment sardanista androen, que matem en directe els dijous d 11 a 12 del matí i en diferit els dissabtes a les 9 del matí. Ara escoltem tot seguit una sardana que es titula La plec de Juncadella, de Joan Lázaro. hem pogut gaudir de la sardana l'Aplec d'Aurat de l'Albert Carbonell. Com cada setmana ens toca explicar a on podem anar per aprendre a ballar, comptar i repartir les sardanes, aquesta cosa tan senzilla, la Mica Duart ens ho explica ara mateix. Però sí, mira, Francesc, no ens cansem de dir que tots els interessats en aprendre a veure sardanes, com també a comptar-les i repartir-les, podeu venir gratuïtament als cursets que fem al Foment Sardins d'Andrevenc. El curs és a Can Guardiola, ja sabeu que és l'hotel d'entitats, està a la Rambla de Sant Andreu i centre pel carrer Cuba número 2. Aquí podeu venir, sempre que vulgueu, cada dilluns, de dos quarts de set a dos quarts de nou. I sereu molt ben avinguts. O si no, si ho preferiu, podeu venir a Can delta que és el Centre Municipal de Cultura Popular i està ubicat al carrer Arquímedes número 30. Aquí podeu venir sempre que vegueu cada dimecres, de 7 a doss de set a 2 quarts de del vespre. Doncs ara podem gaudir de la salarada aquest titula "Malgrat a plec d'argent d'Antoni Albors. Hem pogut esc escoltar Malgrat a plec d'argent, és de l'Antoni Elborç. Us recordem que ens podeu demanar una sardana per un primer programa. Troqueu el telèfon 93 345 6454. O bé, ens envieu un email a fomentsardanista.com Sembla que fa un moment teníem una trucada que potser s'ha perdut. No sé si encara hi és. Hola? No, no hi és. Doncs s'ha perdut. Demanem disculpes al que ens hagi trucat fa un moment. A veure, sembla que torna a trucar. No sé si serà el mateix. Un segon. Hola? Hola? Hola? Hola. Aquí parlem. Fa una hora que estic al telèfon. Hola, una hora. Això doncs vol dir que eren tres quarts d'onze. Molt bé. Com, eres tu el que has trucat abans? Sí, sí, molt ah. rato, molt rato. Doncs demanem disculpes, eh? El primer m'has de demanar el nom, no? Com I, se diu? És dius? igual, però et demanem disculpes ah, igual. Ah, vale. primer el nom. I com se diu? Dius? I com se diu vostè? Jo Maria del Carmen del Pozo. De qué pozo? El pozo de la del agua de del del anticiano. Jo, em va'tic una mica empipada. A mí? Mol, mol empipada. Jo no era no el telèfono per dir que os escolto bé i després resulta que, que no m'esculteu vosaltres. És clar, jo escolto bé, és oh, va que el telèfon hacoscoltu també. Després volia dir el número de la el nom de la, la sardana, eh i llavors em surt una senyora Ripipi que me la de seguida Escoltem si feia una hora que estava jo oh escolti escolti. Encesa. escolti, hi ha una botiga a un carrer determinat que venen Tila no, no, és igual, és igual. fa molt bé pels nervis ha sigut, ha sigut desestros. només em faltava la senyora Ripipi per què no es lleva més d'hora i truca primer? Oh. L'hem ja pres, eh? l'hem pres. Bueno, total, era per dir que escolti, se sentia molt bé. Jo, però, jo no sé fer més. Escolti un segon, només. Dic, dic. De tant en tant, de, deixi parlar l'altre. A veure, digui... Vostè, si ens vol demanar una sardana, demani-la ara, que la buscarem, i així sí, esper, i així podrà tenir el plaer d'escoltar-la. Perdoni, jo no volia demanar una sardana. Doncs fàcil. Jo no... <ríe> <ríe> perquè, però, perquè, però què, vostè que, vostè què volies el que haig de fer jo. Sí, Escolta, per què ja... volies demanar? Si no vols una sardana, qui, què? Per què la toteixes? Vostè calli, que calli. no parlo amb vostè. Per què la toteixes? I tant, o quines... o és que es prenen unes llibertats senyors sí, de la ràdio, és... no sé què es pensen, perquè venen de la Igual és una ràdio. mica baterà i ja passa de tot. Què, què? Igual és una mica baterà i ja passa de tot. Home, baterà, sí, jo crec que sí, que baterà és un rato, baterà. Sóc que no, no sóc el teu marit, perquè si ho fos el teu marit, ja m'agradaria, ho, pas, ho passaria pas, negra eh? El ho passaria marido. negre perquè amb aquestes Perdoni, decisions tan fortes per -per -per Perdoni, què més voldria vostè, ser el meu marit? Sí. No sap el que és no, no, no. La <laughs> meva dona és més, és més tranquil eh? sí, Ara m'hi poso entre discussions eh? <laughs> bueno, Ara parlant -sí. en sèrio Us heu sentit? sentit molt bé? Tota el rato aquí sentadeta però sí. ho sento perfectament i volia dir això. Perfecte. I ja no puc dir-ho més perquè ho ha dit trucat. la senyora Ripipi i tot. La senyora Ripipi eh, ho ha no, Suposo que no sabia que tu també volies participar. <ríe> no. Per què no fas una cosa? Participa, eh? Digues alguna cosa més a part d'aquesta... No, saltat. no, o sigui, ja, ja ho ha dit tot la senyora. Però demana una sardana. Així que vull demanar una sardana però, sí, mira, no. el senyor de la pista sap que a mi m'agraden. Encara que no em porto gaire ben bé amb però ell sap, que a mi m'agrada. què vols, ell el nom? Això, exacte. Tens un nom, a tu, a mi... Jo és que no sé si es diu ben bé, però hi ha una, que em sembla que es diu Festa Majonera, pot ser? Sí. I m'agrada molt. Sí. Però no sé de quin auto és, eh? Ah, mira, ah. en aquests moments comencem a mirar si la trobem, perquè tenim una base de dades al nostre abast. Oh, que esteu informats. I un consultem, informat. anem, dia, anem al dia, anem al dia. Esteu informats. Si la trobem... Perquè falta que la trobem, doncs ho farem com amb l'altre, que l'hem tocat immediatament, no? Ah, molt bé. I mentre acabem de parlar amb tu, que ens podries explicar alguna cosa, que sí, o de l'aplec de les Roquetes, per exemple? Ah, doncs sí, molt bé. Què de dir? He de dir que està molt ben organitzat, que m'agrada molt, que jo també aniré i em quedaré a dinar. Ah, mira-la. Sí, sí. Vostès, no? Sí, sí, sí nosaltres també. Ah, també. Igual ens trobem. Capotaran qualsevol... una rosa a la mà o un, capull... Ai, o, o un clavell, vull dir. Les dues coses. <ríe> bueno, doncs així segur que ens veurem. Així segur que ens veurem, no? Espero, espero. Si el temps ens acompanya, que sembla que sí. Sobretot si portes. Vale, pues com diu, hi està vostè, molt, pujada de toa, eh? Això és molt seriós, eh? Ja ho veig, ja ho et, bueno, sí. va, Doncs ja ens veurem el diumenge, eh? Esperem un segon, que a si l'hem trobat. Mira, com que també t'agrada bona festa, és aquella que sempre t'agradava tant perquè aplaudíem, sí. tocarem bona festa. Ah, està bé, pues tu, pues toquem el que vulgueu. El dos, Ai, bona festa. <laughs> Bé, bueno, jo toco el dos. Eh? Moltes ja gràcies donat. per trucar. I ja us he donat la llauna. I, per, I... Tu, per tu va, aquesta sardana. Molt bé. Bona festa. Moltes gràcies. Què és de l'autor? De qui és? De qui és de l'autor? Qui ho sap? No. Sí que ho sé, sí, però I ara sents, no. I sents? No sí, sí, sí. Vols exacte, ser? exacte. Bé. Bueno, doncs per tu va, eh? Molt bé. Endavant. Adéu. Adéu gràcies. Adéu. Adeu. Es impresionante, tenc. Acabat d'escoltar Bona Festa d'en Vicenç Bou i està dedicada a la Dola d'Orsenyó. Ara, tot seguit, informem de l'agenda sardanista que ens ho llegeix l'Eduard. Sí, però mira, Francesc, eh, primer toc tot dient que el dissabte, eh, el dia 27, al 19 de migdia, hi havia programada una ballada, en el, una, o sigui, una pleca o a la Ciutat Vella, per de la Ciutadella. Aquesta activitat ha sigut cancel·lada. Bé, eh, dit això, doncs comencem, continuem el dissabte, a les 6 de la tarda, dia eh, 27, al Pla de la Catedral, amb la Copa del Principal Llobregat. També deixem el mateix dissabte, a les 18.30, a Horta-Guinardó, plaça de d'Evissa. Aquesta és una ballada de la Castanyada, que es fa cada any, amb la Copa dels Montgrins. Ara també, també tenim de dir que el dissabte fa la 61 ena trobada sardanista a Montserrat. És obra del Ballet Popular. El fumet sardinista fa un autocart que sortirà a les 9 del matí de casa de Can i a les 11 faran la missa, és lliure qui vulgui anar, i a les 12 farem la ballada de sardanes amb, amb, amb sardanes de 7 tirades que és Salta Esteve, d'ingem Rius, Colla Violetes del bords en Saderra, Festa Nyal, Maria Soler, Portoplor Plor, d'en Pep Ventura, Ciutats Amigues, d'en Casa Rovira, Cant dels Ocells, Pep Ventura, Els tres pintors, d'en Francesc Mos Mas i Ros, Busqueta, d'ingem Sederra, i és la Moraneta, d'Antoni Garceller. Després de les dues dinarem, dinar lliure, i després, a les 16.30, al Camí dels Deutalls, farem la inauguració del clau del Foment sardanista Androenc, hi haurà un breu parlament i llavors es ballarà una sardana. A les 6 de la tarda tornarem cap a Barcelona. Continuem eh, el diumenge a l'Aplec de, de Nou Barris, allà al Parc de la Guinoveta, que és el 44è Aplec del Tardó, si voleu l'aparquament s'ha gratuït, i en cas de pluja es farà a eh, Can Dragó, carrer Rosselló i Parcel, número 7 i 11. A l'Aplec hi haurà les cúbles, el principal de la Bisbal, els mongrins al Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, Juvenil de Sabadell i serà una plec, i com cada any sabeu, una plec de molta importància. També tenim diumenge, a les 11.15, a Pla de la Catedral, la compra principal d'Oriol Agat. Hola, sembla que tenim una trucada. Francesc. Hola. Francesc. Hola? Hola. Hola. Qui ets? Francesc. Qui ets? Soc el Jaume. Hola, Jaume, Hola. què tal? Escolta... Digues. Ai, ah, fes una ratificació, si us plau que no hi hagi mals entesos. Sobra? Bona, festa és d'en no d'en Bou. Ah. És Josep Vicent ah, ha dit Xeixo, però no d'en Bou. Bé, queda dit que ho he, senyor. Ho heu dit dues vegades, si no hagi queda, mals entesos. Queda dit pel Jaume. Molt bé, Jaume, gràcies. Vale. Vale. Adéu, adéu.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 plec de Ripoll, no, la plec de Mataró uh, adéu-siau bon cap de setmana